الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جهة النبي والقبيل وعلى أبني وصحبه أزمعين فبشرح لي قدري أسر لأمي وحد مقدة من الثاني لكه وقودي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما saya ingin dengan tahiyatul Islam assalamualaikum kita panjatkan dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita, yang lebih penting lagi kekuatan kesabaran yang Allah taala berikan kepada kita membolehkan kita duduk terus dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat Ha, untuk mencari ilmu untuk menambahkan berapa banyak mungkin ah ha, kita untuk kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat tuan-tuan dan puan-puan -tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini uh, hari terakhir uh, Asalnya bulan Syaaban dan Syawal itu akan masuk dalam bulan yang penuh keberkatan. Walau bagaimanapun uh, jangan lupa terus berdoa supaya uh, Ramadan masih lagi suci bertemu dengan kita. Jangan kita terlalu yakin sebab ramai ha, dalam tempoh yang terdekat ini Allah taala jempur kembali apa bertemu denganNya. Maka kadang-kadang kita rasa Allah tak ada masalah ha, Ramadan akan bertemu kita, kita tidak ada siapa yang dapat ha, garanti. Kata Ramadan besok pagi ha, akan bertemu arif suci untuk menikmati dan bertemu dengan kita. Selain itu, Nabi berputusan kepada kita supaya berdoa, terus berdoa Allahumma banjirna Ramadhan. Eh, supaya kita sangkai kepada Ramadhan. Jadi, teman-teman, dan muka yang dia Rahmatullah. hari ini, saya rasa saya hendak tajuk tentang Ramadhan kena lah, masuk dalam priority. Dia dah masuk dalam important and urgent. <laughs> important and eh? urgent maksudnya. Yani. <tuh> Jadi, Allah Ramadhan, Medan, Inggadah dan penakpunan, seolah kita akan rimpat dan syukur sekali mana-mana patut yang kita ya, lakukan terbaik untuk Ramadhan kali ini jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya rahmatkan Allah jangan berhenti jadi uh, what is great about Ramadan kenapa bulan ni kita nanti-nantikan kenapa bulan ni kita apa begitu heboh kita mempercakapkan tentang Ramadan uh, sebelum kita masuk biasanya Ustaz-Ustaz akan mulakan dengan ayat ni lah Saya pun pernah baca ayat ni juga Takut nanti tuan-tuan jumpa saya tak luar Tuan-tuan kata Ustaz seramah Ustaz tak sah Sebab apa tak sah? Sebab tak baca ayat ni Ini saya pun takut tuan-tuan Suat saya saya baca Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu tutiba alaikumusya Kama tutiba ala ladzina min khabadikum la'allakum tattaqun hakkan apa yang dia katakan masya-Allah tuan dalam ayat ini Allah Taala ha, ha, menyatakan kepada kita orang-orang yang beriman ha, dengan satu dengan satu apa satu seruan ha, seruan kasih sayang ha, wahai orang-orang yang beriman hendaklah ha, difardukan ke atas kamu berpuasa sama seperti pada al-ladzina min qablikum sebagaimana yang telah kami fardhukan kepada umat-umat sebelum sebelum kamu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa puasa ini bukan eksklusif untuk Nabi Muhammad sahaja tetapi dia juga difardhukan kepada umat-umat yang yang lalu. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah selian, kalau kita tengok puasa ini dia bukan hanya wujud dalam agama kita dan dia wujud dalam semua agama samawi dan juga agama-agama ciptaan manusia ha, kenapa dia wujud dalam semua agama nak memberitahu bahawasanya ramadhan ini puasa bukan puasa bukan ha, ramadhan maksudnya puasa itu merupakan satu keperluan asas dalam maintenance ha, maintenance diri manusia sama ada daripada sudut fizikal ataupun rohani. Ya. sebab itu dia wujud dalam semua semua agama kita tema dalam agama Hindu pun wujud, kena agama Buddha pun wujud maksudnya. Hanya bagi tahu apa, nak bagi tahu dia merupakan satu amalan yang amat ben, penting ha, dalam terutama dalam untuk mencapai ha, tahap kerohanian dan juga dalam ha, dalam untuk memperbaiki ha, dalam memperbaiki ha, jas jasad kita. Ha nggih, ha, sebab itu dia difarguhkan dalam semua Ha, dalam semua agama dan setiap generasi manusia sejak zaman Nabi Nabi Adam lagi. Inna La a'malukum daskun supaya kamu menjadi orang-orang yang ber bertakwa. Ha bertakwa ini dan sana selepas dia merupakan ha merupakan apa ha, kita punya ilmu, kita punya objektif. Dengan berpuasa ini, moga moga kita akan mencapai tetap ketakwaan. Ha, jadi Ramadhan eh, berpuasa ini kan sekalian dia merupakan proses. Dia ha, merupakan proses di mana di akhir proses nanti, Kita sepatutnya dia punya dia punya output ya, yaitu la al-lakum tak tak nak kita tengok setan puasa itu kita kena lihat kepada ha, ketakwaan nafisa selepas kita keluar daripada bulan Ramadan. Waktu itu baru kita nampak sama ada Ramadan itu memberi kesan kepada kita atau tidak. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ni kalau kita rajin dan sebagainya, yang itu masih lagi belum ha, menampakkan sebenarnya siapa diri kita yang sebenar. Macam kita attend traininglah 3 hari training, memang dalam masa 3 hari itu, aa, memang kita buat ha, yang ter, yang terbaik tapi cuba tengok bila kita balik rumah, ada ke kesan 3 hari itu, kita jemuhkan jika kita bu, kita pulang begitu juga, begitu juga dengan Ramadan. kita sekarang masuk dalam bulan bulan training, yang Allah ta'ala sediakan modul khas untuk kita, untuk bulan yang akan, akan datang Ha, jadi nak tengok petang dia Kita tengok sebelah bulan yang akan, lah, akan datang Sama ada Ramadhan Atau proses ini Memberi kesan kepada kita Ataupun ataupun tidak ha, Jadi sebab itu tuan-tuan dalam kehasilan tuan -tuan, kan, Bila masuk Ramadhan ini Kita kena dapatkan niat Ha, kita kena ah ha, conscious bahawa kena Ramadan ini satu bulan latihan kepada kita untuk apa untuk menjadi pemangkin dan pencetus ha, kepada 11 bulan yang akan akan datang. Jadi kita kena kena ingat begitu. Sebab kalau kita tak ingat dia akan jadi Ramadan adat. Dia akan jadi Ramadan adat, bukannya Ramadan ibadat ramadhan adat ha, dan ramadhan sampai ha, adat dalam merana ramadan itulah terawin buka puasa mo more. Ha, tapi dia tidak memberi impak kepada kepada kita ha, tidak menjadi pencetus kepada kita ha, untuk apa untuk 11 bulan yang akan akan datang sebelum ha, kita bertemu lagi dengan ramadan ha, pada tahun yang yang akan datang jadi tujukanlah kumpulan yang dirahmati Allah subhanahu kita kategori manusia dalam hal ini. Bila dia masuk dalam bulan Ramadhan. Ha, Rasulullah menyebut. Tiga golongan manusia. Yang pertama iaitu golongan yang sia-sia. Ha, ini sia-sia. Di mana Ramadhan yang lalu. Sama keadaannya, Tak berubah. Untuk so, macam tu. Umur semakin meningkat. Kubur kata pergi. Ha, kubur kata pergi pula. Rumah kata pergi. Kubur kata mari. Tapi... Puasa, amalan ibadat, duduk macam-macam ini juga. Nah Ini terjatuh dalam kategori orang yang sia-sia. Yang kedua, berjaya. Ha, berjaya ini maksudnya insyaAllah ha, kita tengok balik, oh syabam, balik Ramadan yang lalu. Ramadan yang ini kalau boleh kita percinkankan mana-mana kekurangan yang kisah, kita kita dapat ini. Jadi kita cuba percintaan Dulu kita mungkin maksudnya terawet. Kita tak sempat, disebabkan kesibukan ini, kita tak sempat maksudnya sempurna, habis kerawet, maksudnya banyak cacat dan lompang, maka tahun ini kita cuba. Dari segi impaknya, dari segi mendirikan malamnya, kalau dulu kita kata yang yang apa kerawet biasa saja, ibadat biasa saja, tak pernah bangun, pernah malam, tahun ini kalau boleh kita cuba nak bangun sahur itu, kita bangun awal dalam 15 minit sebelum sahur supaya kita dapat membangunkan malam, maksudnya dia ada perancangan perancangan dia, peningkatan dia nah, ini terjatuh dalam kategori orang yang berjaya dan contohan nama-nama, jangan jadi kategori yang ketiga, iaitu golongan yang celaka iaitu Ramadhan kali ini lebih merosot daripada Ramadhan yang yang gali Ha, ini kategori ha? yang yang selaka. Ah ha, kalau dulu boleh juga tu lalu-lari datang Pak Terawal, kau ni sembok sangat. Ha, sampai tak Tak dan maksudnya. Ha eh ha? kita kena, kita kena jaga. Dulu bangun juga sahur. Kali ni tak bangun sahur. Sebab apa? Hidung plew lewat Tengok apa? Bola. Ha ni. Kan betul lah bola pula tengah siang. pun dia duduk dia sahur Dekat, dekat dengan tubuh kali ini dia sahur awal ha? dia sahur alam-alam bangun tengok yang 10-12 tu sahur setiap haa tuan-tuan jadi tuan -tuan. e, apa-apa dikaitkan dengan boh? bola nanti dia akhirat celok, tengok bola boleh kemana mana. apa itu ikut boh? bola ah ha, bukan tak ada salah bola tu kan tapi sayang tuan-tuan-tuan ini -tuan, tuan -tuan. e, bulan ibadat ujian kepada kita bulan ibadat tiba-tiba kita teralih tumpuan kepada buh Boda, Alhamdulillah, Oki. Okay. Kebetulan ujianlah anggap bola itu sebagai ujian. Bagi semana untuk kita bangun, tapi kita bangun berani bangun ibadat. Nah, tutup ini juga. Mana dah tunggu lah, semayang aku tu, dah tunggu je pun ulasan. gol ah tak ada lagi lah. Alhamdulillah, baik. The month of the greatest offer. Kita ha. panggil Ramadhan ini bulan yang offer yang terbaik yang tak dapat pada bulan-bulan yang, yang lain. Sebab itu bila kita dapat masuk, ah kita layak untuk mendapat offer, ni, tawaran. Ha, pastikan masuk dulu,ulah dulu kau bulan -bulan baru, baru dapat offer ni. Ah, ha, yang pertama, offer yang pertama iaitu man kama ramadhana imanan wa qisaban ghufira lahum ma kita agak doso-doso aku banyaklah dah. Setiap amal setiap ada dosa. Allah saksikan dosa-dosa kita Allah banyak sangat dalam kesian layaklah Tuhan siapa kita terdalam neraka. Tapi tuan-tuan tengok tubuh kita yang e buruk ni macam mana nak duduk dalam neraka, neraka dan kesian yang panas, ha? yang panas berkali-kali ganda daripada api dunia. ini dia Tuhan kesian tuang tuang kata kalau kamu berpuasa dengan Ramadan Dengan penuh keyakinan keimanan Dan iktisab Iktisab ni kadang-kadang orang kata Penuh keimanan, terjemah dengan penuh keimanan Kepakuan Kadang-kadang kita tengok kepada root word Bahasa Arab ni kadang-kadang kita nak tengok Makna tepat untuk tengok kepada dia punya root word je Akar kata daripada perkataan hisab Iktisab Daripada perkataan hisab Hisab ni maksudnya ilmu kira-kira Jadi kita panggil ilmu, ilmu hisab Matematik. Jadi maksudnya di sini Dalam hajus ini ha, Berdasarkan pemahaman saya iaitu Kita berkuasa dengan iman Dan dengan penuh keimanan Pada Tuhan sama dengan penuh Berkira-kira Berkira-kira dalam arti kata ha, Kita nak buat apa kita ambil Cira, impak dia dalam bulan Ramah, Ramadhan Kita nak buat ibadat Kita boleh kalau boleh nak cari yang paling af afdol kita nak cakap apa-apa, kita jaga-jaga takut dia akan menyusutkan pahala ramadhan maksudnya dia bersira sungguh dia berjaga sungguh ha, dalam arti kata, mendapat seberapa baik ha, ganjaran dan ha, menjauhkan perkara-perkara yang menyusutkan pahala ataupun ganjaran ganjaran tadi maka pada ketika itu, Allah Ta'ala janjikan ha, dia mengampunkan dosa-dosanya yang, yang lalu mana nak ada opo yang macam ni? Kan? Allah SWT kata, kalau kamu puasa oleh elok, penuh keimanan, I forget all your sin. Kalau habis Ramadhan, tiba-tiba Tuhan akan kita balik. Habis Ramadhan, Tuhan akan kita balik. Maka kita balik. Seperti mana seorang Allah? Baik. Kunci ber, berusyak. Kena isyak nak isyak. Nak isyak apa? diampunkan segala dosa yang lalu mana nak ada offer yang macam macam ni ha, jadi kita pasang niat dan semangat supaya apa kita buat yang terbaik yang ramadhan kali ini dengan hujan bila kita masuk dalam bulan yang akan datang kita bermula dengan ketikaian yang bersih yang ber suci daripada dosa dan kehasilan ha. Tuan-tuan dan perempuan yang berhormati Allah selanjutnya. Ha, ha, kita tak tahu tuan-tuan selanjutnya ha, bila Allah Taala nak jemput, nak jemput kita. Kadang-kadang ha, kita rasa kita selamat. Kadang-kadang ha, kita rasa umur kita panjang. Kita kena ingat. <coughs> syarat mati tak perlu sakit. Ha, syarat mati tak perlu tu tua. Ha, yang sakit pun hidup, yang sakit pun mati. Yang tua pun mati, yang muda pun ha, mati. Sebab itu kita kena terjasa beringat. Memang kita kita cita panjang Tak ada masalah Tapi kita jaga ha? Sebab kita takut bila kita akan sampai Kepada garisan kematian ha? Semoga Bila kita sampai kepada garisan tersebut Kita telah bersedia ha? Bila Allah SWT Kami kita balik ha? Kita dah ayam prepack ya Allah Kita telah bersedia Sebab apa kita bersedia Saya telah mengambil kira semua keadaan ini Keadaan ini ...dunia saya lakukan yang terbaik... ...kita-kita saya panjang... ...akhirat juga eh, saya lakukan terbaik... ...dengan bagaimana? Dengan ha, sentiasa melakukan kesediaan... ...in case Allah SWT jemputi sabah... ...jika balik. Puan-puan dan perempuan yang ada... ...maksud Allah SWT... ...tapi kalau kita dapat bertemu dengan Ramadhan... ...jangan kita jatuh dalam golongan yang. Bawasanya Nabi SAW naik ke atas nyingbar... Ketika menghijak anak tangga pertama, beliau berkata amin. lagi ha, belik sikit. Ha, dia langkah naik anak tangga yang pertama. Lalu dia kata amin. Salah Allah mengaminkan doa ha, seseorang. Kemudian sampai di anak tangga kedua, beliau berkata amin lagi. Lalu pada anak tangga ketiga, beliau berkata amin. Ini menyebabkan para sahabat menjadi pelik. Lalu para sahabat pun bertanya. Wahai Rasulullah, kami mendengar Engkau mengucapkan amin tiga kali. Nah ha, kenapa? Nah ha, kenapa kau, kamu itu kau berbuat berbuat sedemikian? Beliau berkata pada waktu aku naik tangga yang pertama, Jibril datang kepada aku. Ha, maksudnya doa ni doa Jibril lah. Dia mengatakan silap seorang hamba yang mendapatkan tanggalmat, tetapi dia terbelincir dan tidak diampuni dosa. Ah ha, dan Allah Taala bagi kedua anda. Ah ha, dapat bertemu dengan Ramadhan, tetapi dia tidak melakukan ha, perubahan pada dirinya. Ha, malah dia dalam keadaan seperti sebelumnya maka golongan ini terjatuh dalam golongan orang yang ha, silakor, Di mana yang digambarkan oleh hadis hadis ini aku pun berkata amin doa diibrid dan diaminkan oleh bajin, baginda ha, Tapi doa yang amat amat makbul Ini jago tuan-tuan sekalian apa sahaja ini kita lakukan yang terbaik di akhirat kita akan mendapat ha, di hujung nanti kita akan mendapat pengampunan daripada Allah subhanahu wa taala Kemudian Ibrahim berkata lagi, silakan seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak membuatnya masuk syurga atau ha, maksudnya apa maksudnya kemungkinan kita batik ada ibu dan ayah ah ha, bertepatan untuk bertemu dengan ibu dan ayah tetapi sepatutnya ibu dan ayah menjadi tiket kita untuk masuk ke syurga tetapi ibu dan ayah kita disebabkan layanan kita yang tak sepatutnya ah ha, dia mencampakkan kita ke dalam neraka ini golongan yang telaka yang kedua yang didoakan oleh Dzibril eh, dan diaminkan oleh Zabil baginda dan golongan yang ketiga Selaka seorang hamba yang disebut namamu eh, wahai Muhammad di sisinya namun dia tidak bersalawat sepadamu aku pun berkata -ah, amin. Eh, Berkah dan sekelian apabila eh, disebut nama jenis besar maka kita kena jawab, kita kena bersalawat eh, eh, sallallahu alaihi alaihi wa sallam. Kalau tidak maka kita terjatuh juga dalam kata, -kata eh, orang yang selaka yang didoakan oleh Ibris yang diaminkan oleh bagi Kadibenda ini hadis apa? Paket. yang kedua. Nah, ini Oppo yang kedua tangkapan. Sejak amalan anak Adam di kandang kan. Setiap kebajikan dengan 10 hingga 700 kali kadibanda. Ini bulan biasa. Bulan nah, biasa. Jadi punya standard dia satu kandar 10 10 kali 70, negantikan 70, maka jadi 7, 700. Ini dalam bulan bulan biasa. Kalau tuan-tuan tengok ha, dalam peristiwa Israq Mi'raj yang kita sambut dalam bulan rejab, satu golongan ini yang ditunjukkan ha, di mana mereka ini menuek, akhirnya tumbuh keluar balik ha, hasil, mereka, hasil mereka, keluar balik hasil mereka. Dia ditanyakan kepada Jibril, "Apakah -apa maknanya ini wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Inilah orang-orang yang dulu melakukan kebaikan dan kebaikan mereka digandakan sehingga 700. Potong je keluar balik, potong je keluar balik sampai siap. Apa je keluar balik, ha sehingga 700 kali balik ganda. Nah, ini yang pelik ha, ni. Ha kadang-kadang kita ni contoh sekarang di akhirat kita mau billah innallaha Ha? Kalau di dunia ni kalau kita buat satu Dosa Kita buat satu kejahatan Dapat satu dosa ha? Dia, ha? Buat satu kebaikan Dapat puluh Dan digandalkan 70 kali sampai 7 hati Tapi dia akan kelihatan Bila cimbang cimbang cimbang Tengok-tengok Ya Allah Kenapa dosa masih berat daripada pahala Jadi bila Allah Taala kata Masuk merasa Kita dah tak boleh nak kata apa-apa lagi dah kita tak boleh nak mencipta apa-apa alasan lagi lah. Sebab apa? Allah Ta'ala membuka seluas-luas ruang untuk kita mencari pahala sebanyak mungkin dan digandakan. Kenapa kita sampai kepada isyap dan minjan? Haa? Tosa kita masih berat daripada amal sebab kebaikan kita. Haa? Ini yang kita, ha, kita takut nanti macam-macam. Haa? Ketua puasa, sesungguhnya ia bagiku dan aku yang akan membalasnya kerana dia meninggalkan syahwat dan makanannya kerana aku. Ah, ha, Dalam bulan puasa, maka dia tidak ada had dia tak terhad kepada tujuh ah ha, ha, maka dia terbuka kepada Allah yang bersifat Rahman dan Rahim maka terbuka kepada dia ha, ikut suka dia nak dah dia nak bagi sebab itu kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ni banyak sumbangan-sumbangan diberikan kalau kita tengok memang kalau ni jadi isu juga dalam sekian dia kalau uh, ah sebagai umat muslim ni dia tunggu waktu dia nak melabur. Kan yang boleh dapat pulangan riset yang tinggi, tinggi. Yang itu yang smart investor. Ha, smart investor kan. Jadi orang yang mak smart ni. ni waktu belah orang-orang dia. nak invest. Dia simpan-simpang dia invest. Jadi, hmm. jadi isu ni, hmm. dia, pusat -pusat yang ada keadaan. Pusat-pusat yang kebajikan. Dia orang makanan-makanan terpaksa dibuang. Sebab apa? Sebab sumbangan-sumbangan yang melampau. Kan? Ha, jadi saya cadangkan kita dia fokus pada kaum melayu aja kita tengok bangsa dia sama. Ha kan? Jadi kelebudih sebab apa nak tahan jangka masa panjang kita bagi pada mereka perkara-perkara ataupun produk-produk yang tahan lama. Ha, kalau berkenan ha janganlah tu bagi tapi jangan bagi semua pak nak bagi nasi. Semua pak nak bagi more, tujuh sayur, lalat, sikit-sikit jadi isu pakak buang membah membagi jadi ada yang boleh kalau boleh bagi macam padi bagi macam tepung yang gula suka sikit okay. jadi tak jadi isu lah sebab dia isu membah membagi sebabnya aduan-aduan di desa-desa ni anak-anak lah, yatim mereka terpaksa depa ha? kata ni budaya budaya orang Melayu ha, budaya Melayu ha, bulan kosong bagi orang makan sekah bersama la sebab sebab buang jadi, dia nak buat macam mana? Jadi, saya bagi sekawah. Jadi, kisah yang nak bagi ni, kalau boleh bagi untuk yang boleh tahan dan paman-paman, panjang. Nak bagi dalam buah-buah, dalam peket, macam-macam. Jadi, tuan-tuan dan kumpulan yang dihormati Allah, kalian. Sunat, tuan-tuan, kalian. Semalam datang semalam terawes. Buat berapa raka'at? Tinggi berapa raka'at? Dua puluh. Lapan. Dua puluh, lapan. Bukan berdua Kan? Haa, kan? Kalau buat dua puluh, oh dapat pahala wajib. Dan main sunat, dapat pahala wajib. Nak, nak cari bulan ni mana ada? Bulan Ramadan buat sunat pahala wajib. Oh, ah, kemarin sunat, Ba'liyah, Pabliyah, wajib. Dapat pahala wajib. Ah, Ustaz kalau yang wajib dapat apa? Kalau sunat ah, jadi wajib. Yang wajib, contohnya sedang, oh tujuh puluh kali ganda dia datang. 70 kali tahun tangga. Ah ganda dalam bulan ramadhan Ha? Sebab tu ulama-ulama dulu menanti-nanti sana, ha? pada bulan Ramadan digantung ah ha, semakua banyak mungkin ha? kan ganjaran tu dia. Ha, ah kita ni disebabkan ada seorang dekat dia sebut dekat Sheikh Nuruddin je kata apa? Ada orang boleh duduk tak jalan buta dan ha, kuat jadi banyak selebih tu dalam desa apa gan. Ohh 3 bilion 4 kat tanah ah. Kan. Beratus-ratus tak boleh duduk kat dalam desa macam boleh berduduk kat taman. macam ni kat Mansor kan. Taman Jaya ni sikit-sikit kurang kan. Kita-kita orang ah nak kau boleh duduk di hujung tepat saya sebagai utama. Kurang sikit. Kalau tu lagi tak boleh nak beli ni, sini duduk dulu ni boyo. Tak kira dekat mana, dia mahu apa, ni boyo. Jangan contoh dah rahmatnya. Kan? Ada juga orang saya lah, kat sana eh? eh. Tapi nak bagitau, apa beza? Beza orang duduk kat jalan biasa, duduk kat sini duduk dengan ustaz dengan boyo. Beza dia nanti insan. Dia punya pendah, pendekatan. Kita contoh sekali, dalam ilmu, kita beza-beza berdasarkan hikam juga. Oh. Nasihat kita ni, inca, Ada orang apa? Inca macam apa? Inca macam apa? Inca macam apa? Inca macam apa? Inca macam Jalan Inca macam apa? Inca macam Jadi bila masuk apa? Inca macam apa? Inca macam apa? Inca Tengah apa? Inca macam apa? Inca macam apa? Inca macam apa? Inca macam apa? Inca macam mana Inca macam Kita pandai macam apa? Inca macam apa? Inca macam apa? Ha? tahap after yang paling tinggi, paling tinggi. dapat bahas? banyak, sebab tu kita melabur ha, kalau kat dunia dia panggil apa? dia panggil you buy the money uh, machine maker macam tu ni kan beli machine tu buat okay, maksudnya passive income di akhirat pun, kita macam tu reward machine maker reward machine maker apa? iaitu kita melakukan amal jariah ambil ha, dengan kemati dia masih sudah berjalan ha, dalam anggaran kegenaran tersebut sampai tempat riang wajib 30 kali janda kalau tiduk macam mana asal tiduk dikira ibadah tapi jangan tiduk time kerja ya tiduk time kerja bukan ibadah padah pengajian ah kan ini kita tengoklah kat sekian tiduk ni kalau kita ni kalau kita duduk tak baca quran Tak ziti Mulut kita ni Nak tembak sapa <tuk> Haa Dia nak shoot sapa kan? Pada waktu tu Baik <tuk> di Sidur uh, Daripada Duk mumpak orang ni Duk susut pahak Pahala cakap Perkara yang sia Yang sia-sia ha, Baik Dan yang ketiga uh, Offer yang Yang besar yang ketiga ni Iaitu Laylatul qadar Datang lagi <tuk> Laylatul qadar. <tuk> Haa Haidun Min al-kishyahrin Haa uh, Kau so, oh. Highlight. highlight kan kadang-kadang kita -kadang kata, kata sama sama dengan seribu bulan tapi kalau ikut dia bukan sama dia khairan maksudnya lebih baik lebih daripada seribu bulan, berapa tak tahu, tapi dia lebih baik daripada seribu bulan, yang ini sebab ha, Rasulullah ha, mengadu kepada Allah, ha, disebabkan umat yang lalu, umur mereka pan, panjang, Nabi Nuh Umur Nabi Nabi ni dia reflect dia punya umat Umur umat lah Umur Nabi Muhammad Nabi kata umur umat tu 60 hingga 70 dia punya average Umur Nabi Nuh Kalau tengok umur Nabi Nuh Kurang 50,000 Kurang 50,000 Mila hati umat 50 Jadi umat-umat dia pun Umat dia pun macam tu lah umur Jadi dia dapat banyak peluang untuk buat ibadat jadi melalui kepada Allah, Allah Ta'ala bagi special kepada kita. Satu malam dalam kaun, iaitu dalam bulan Ramadhan, nama dia Malam Lailatul Qadar, Di mana janjarannya iaitu bersamaan dengan, eh, lebih lebih baik daripada seribu, seribu bulan. Seribu bulan, kalau kita sama lah, bahagian dengan dua belas, kita akan dapat dalam 83 tahun. Ha, 83 tahun tuan-tuan sampai lah 83 tahun kan ha. oh Tuhan tadi jatuh satu malam asli, kan? satu malam lama mana saya eh, pada ma'arib kan ma'arib sampai, subuh, ha? berapa jam? Ma sampai atas, atas subuh berapa jam ma'arib sampai subuh berapa jam 10 jam 10 jam jam tu 10 jam nanti saya akan kita review dia punya zoom lagi kan Ha, kan? dapat mahalnya ibadat lebih baik daripada ha, seolah-olah 83, 83 tahun. Kalau bobo kali orang kita dapat tujuh oh, yang ini memang kita duduk jalan busok. Okay. Hahal, berikan dua kali paling, paling tinggi atau ya, sebelah. Kalau beri skrip hmm, kita duduk sama-sama dengan sahabat tahab, sahabat sama orang orang kosong. Ok, ini, hmm. ha, baik sikit dia kalau dikit tuan-tuan. Ah sikit dia yang pertama ah ha, macam boleh ikut yang pertama 10 malam terakhir datanglah masjid. Ah apa yang mulai. datang kalau tak datang tadi tu tak apa datang awal sikit. Ha, datang awal sikit maksudnya Macam pagi ni. tengok ramai yang datang ha? awal sikit. Ha ni bangun tau terus datang masjid buat ibadat. Asrul ha, malam dah kalau ada utama terutamanya belum malam kaif. Ah tengah-tengah hari ada memang kita kita akan buat tayang mulai dan giliran imam dia tayang mulai. Ha, jadi ha, memang ada setiap malam sebelum yang terakhir memang ada imam khas yang akan handle tayang tayang mulai. Ha, harap masjid tu ada juga lah. Jadi kalau suka belum malam dah boleh puan sikitlah. Ha begitu kuat kuat. Zaman nak dia akan kepada isteri-isteri ni, yang perempuan-perempuan tu bulan malam terakhir ni suruh suami pergi masjid. Ha, janganlah bulan malam ke akhir tu tu buat romantis, lembek bebel tengkuk tak payah. Dan malam lain-lain banyak, banyak lagi. Ha ini malam tu dah, dia buat ramen, ni, malam sebelum tu lah dulu buat romen, romantis. Hujan ni dakap orang kan. Ah, ha, jadi suruh abang awak pergi si masjid abang. Ha, 10 malam sampai akhir ni Abang dapat pahala Jangan lupa Dua orang Ah, Jangan lupa Dua orang tak Tapi kena check Dengan imam. Takut dia bukan pergi Masjid Tapi kat mana Kedai-kedai Tengok bola Sebab tu kena Kena, kena, kena check ha, Kalau tengok bola Tak puas Tapi dia pergi ke lain Takut dia pergi Kena check ha, Ini malam-malam Ganjil Berapa 21 23 25 27 29 Kira ya, lima Oh, di tahun oh tapi nak ganjaran delapan puluh tiga tahun. Sudah begila, orang hiton Yang ketiga ni tetapnya, yang ini, yang ini tetapnya jalan musim. siapa-siapa yang tak dapat ni memang jenis tak guna. Haha, yang tak dapat hiton merah juga saya tadi janji, wudukkan tumpul kata orang musim kan, kata orang tapau paling busuk. Berapa tak budji juga. Haa, kenapa tak boleh ni memang jenis tak guna pun orang hmm. hmm. Haa, ni paling kurang Malam puluh yang terakhir tu Ataupun malam janjir tu Berdasarkan kapta Rasulullah SAW Barang siapa yang sholat isyak berjamaah Maka seolah-olah dia telah sholat separuh malam Barang siapa sholat subuh berjamaah Maka seolah-olah dia telah melaksanakan solat malam satu malam penuh. Jadi dia punya logik dia begini. Solat jemaah insya Allah jangan tinggal. Seolah-olah dia, mendirikan, ha, separuh malam, malam tubuh dia seolah mendirikan separuh malam malam tu. Solat tunggu berjemaah dia seolah-olah mendirikan separuh malam lah. Jadi kalau dia jago dua-dua ini, dia telah mendirikan ha, satu malam ber, penuh. Ustaz Ustaz kait kenapa Ustaz kait dengan uh, Laylatul Al-Qadar oh ada hadis lain yang kait Sabda Rasulullah Rasulullah barang siapa yang salat maghrib dan isya berjamaah pada malam Al-Qadar maka sesungguhnya dia telah mengambil bahaziannya daripada malam Al-Qadar makanya dah dapat ini ha, yang ini paling busuk apa kasihan Ustaz boleh disekan ya. tak doa ada ada jadi apa itu doa Ustaz. Ah, mula -mula. ah boleh ah, ambil sekejap. Saya ada terima WhatsApp, tuan-tuan. Ada seorang perempuan yang dia menetapkan syarat yang tinggi. Diletakkan syarat yang tinggi untuk siapa nak jadi suami dia. Syarat yang pertama iaitu ah, meski setiap malam bangun solat mah, malam. Yang kedua, hari-hari meski khatam baca pun, Quran. Oh. Lain -lain, ada orang laki-laki masuk minah dia dia terima dia terima bila dia terima dia tengok suami dia macam mana kan tengok-tengok suami dia tak bangun malam ya. bangun subuh lepas tu tak baca Quran baca pun sikit-sikit mana subuh Quran pun jadi dia bawa kes mahkamah dia kata dulu syarat saya kalau tak syarat nak jadi suami saya mesti ni syarat dia apa iaitu mesti bangun malam dan yang kedua, Muziki Hassan from Quran. Bawa kit. Jadi, panggil tuan ni, saya kena hakim kena suami. Dulu kamu setuju kan, kamu kata kamu dah buat semua ni. Betul lah yang, yang, yang, yang Arif saya dah buat semua. Eh, ha. Saya sembahyang setiap malam, saya bangun malam, saya tak pernah tinggal solat isyap berjamaah, solat subuh berjamaah. Nabi kata. Haa. Nabi kata baru halal baru jadi satu nampak saya tak menggunakan satu malam sempian tak penuh faham, tak? Ha, ha. yang kedua saya hatam Quran ah, setiap hari Nabi kata kalau kamu baca satu pertingkah saya setiap hari saya tak cingkat saya tak patah saya tahu yang, hati nanti ha? jadi tengok apa yang tak tahu kau? suami kamu bijak job di Bali. Ya. <tik> ha. Salah tak tahu ha. pun kan? Baik. Lain-lain, <tik> diriwayatkan -lain. dari Tahliyatus Sa'ad radhiyallahu <tik> anhu kata, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rayan." Ha, pintu tanda dia nama pintunya Ar-Rayan. -Yan. orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat selah tidak boleh masuk seorang pun kecuali mereka selah akan ada pengumuman di dimanakah orang-orang yang berpuasa maksudnya mereka ini mereka sangat menjaga puasa mereka dibezakan dengan mengambil kira puasa mereka mereka lalu berduyun-duyun masuk melalui pintu tersebut setelah orang yang terakhir dari mereka telah masuk intu tadi disebut kembali diada lagi orang lain yang akan memasukinya orang kafiran baik diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Sudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap hamba Allah yang berpuasa di jalan Allah Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun 70 tahun. Contohnya 70 tahun perjalanan kita dijauhkan daripada Naraqah maksudnya kita lebih hamfir kepada surga. Jadi banyak kali banyak, kali kita berpuasa semakin jauhlah kita daripada Naraqah disebabkan di hari akhirat hanya ada surga dan Naraqah bila kita jauh daripada Naraqah maksudnya kita lebih hamfir kepada surga Allah SWT kesan puasa ke atas fizikal jadi saya kata tadi puasa ini perlu untuk maintain rohani dan juga maintenance jasad iaitu fizikal kita sebab apa? iaitu puasa ini wujud dalam semua agama as one of the basic maintenance maintenance asas kepada tubuh tubuh kita medical effect time to minimize the function of digestive system Bulan kuasa tuan kita kena ingat, ingat bulan kuasa perut berfungsi dalam tahap sepatutnya paling minima. Ah, tapi kita budaya kita dah berubah Mestilah. Ya, dan kalau akan bazar Ramadan dan sebagainya, di mana pada waktu itu perut bukan berfungsi dalam tahap minima. Perut menghadapi satu kekitaan yang amat dah amat besar. Di mana dalam bulan biasa Kita ada masa-masa untuk sarapan, Makan hari dan malam Tetapi bila bulan puasa Kita combine jamak Ketika tiba Dalam tahap 1 Iaitu berbuka tu Combine salingan breakfast dengan lunch o, Masuk dengan 5 Ketuju kiawak orang-orang Perutnya Sepatutnya minima Pertama-tama jadi dia nak baik sebab apa? Minimal minima sebab proses dia masuk dalam workshop dia nak baik nak baiki dia akan ambil apa di sini? iaitu natural recovery system jadi kalau ada walau-walau yang nak kukir tu dia baiki balik rasta balik ha, yang karat-karat dia clean balik dalam bulan ramadhan ni ya, sebab tu minggu pertama critical untuk nak terbuntah Puasa dan macam terus si klinik yang dia MC untuk buang muka kotor. Ha betul. Bukan MC dia betul Ha MC supaya boleh buka puasa dekat Baru nak cuci, baru nak obor dah stop dah di samping. Akhirnya perkara itu akan teruk. Lama-lama semakin ter teruk. Focus more on the process of recovery natural recovery system, removal unnecessary toxins through vomiting. Urinating and sweating Interference will cause the process to To stop Jadi kalau dah berdasarkan report daripada Pusat-pusat perubatan, hospital Memang dia punya statistik Pertimbangannya darah tinggi Kolesterol semua jatuh Dalam bulan ramad nah, Ini tentang khidmat ramadhan pada Fizikal Ada pada fizikal juga iaitu Orang-orang yang terlebih makan Ataupun lemak lebih Iaitu obesiti kita antar negara yang tertinggi di Asia, ah, di Asia, orang yang paling gemuk yang paling tinggi banyak di Asia. Jadi peluang ini kalau siapa-siapa yang ada berat yang lebih, ambil peluang nak masuk Ramadan timbang dulu dekat Asia. Kita kat kedah suka dia tak berimbang di pasar raya tapi check tu betul lah dekat timbang tu juga. pun pergi timbang dulu dekat sana tengok. Nanti hak keluar daripada Ramadan timbang sekali lagi. Kalau kata tengok-tengok... Dia menurun... Ha, ada perubahan... Berjaya... Kan ha, ada... Dari kata hari ya, tadi, tadi... Ada perubahan berjaya... Simbang-simbang... naik lagi... Ketua-ketua naik, Sin... Ramadan... Sin... Haa... Rasa selesai... Simbang... Saya kalau saya... Setiap minggu saya simbang... Tengok... Konok-tengok dia punya... Dia turun dia... Haa... Kita kenal... Kita kenal dia simbang... Ah, ha. Kalau tak simbang nanti lepas puasa buka kena nasi apa dia panggil london weight management ha ha dahlah maha betul kan apa pun kan maha nanti london weight management Mahal tu tak jiwa kena cukup <laughs> tak kena cukup lagi, lagi and, jadi to kan jadi puasa not only free But barkit and risk free ha daripada itu kita ko dah kan baik many of us are giving our weight with our own Ha. dia. Apa? Bagaimana ibaratannya kita iaitu do. Kau nak sembuh sendiri dengan diri. Macam mana ustaz? Makan tak jaga, tak jaga. Sampai dah. Pokoi 12 tau. Faham? Buduh khusnul khotimah, ya. Bukan peringkat 43. Ya. Balik tidur orang tengah di mana? lemak-lemak ni di mana? Kat tuan puan. Ah, lagi cepat kita sampai 6 kaki Bawang tak? <tuk tangan. <tuk tangan> Jadi kita nak jadual. Bulan puan, -Puan pun jarang jaga Haa ni Tuan-puan ada puan Tuan-puan Tuan-puan Tuan-puan Sebelum bulan bulan keluar kan. Boleh mimpin. Baik Man of the test improvement Bulan Ramadhan ni Bulan untuk kita Kita tingkatkan diri dan puan Ambil seluang Tuan-puan ini penting. Berdasarkan sepotang hadis. Iza jara ramadhan. Kutihat abuabun jannah. Wa guzliqat abuabun nar. Wa shufidat asyaya'in. Apabila datangnya ramadhan. Dibuka pintu syurga. Ditutup pintu neraka. Dan diramsai para syaitan. Kita tak rasa. Kita duduk atas tanah. Orang yang duduk bawah tanah. Dia ada daerah infek. Sebab surgo ini satu lubang sama ada satu lubang daripada lubang neraka atau daripada satu taman daripada taman surgo dia ada, ada ada direct connection direct impact daripada surgo dan neraka sebab itu bila datang Ramadan dia orang tertanti nanti bila Ramadan nak berlalu di kami di kami sebab apa sebab ini impact direct daripada surgo dan neraka memang dia akan dapat kesan dia yang, yang direct tapi bagi kita ni kita tak asal sangatlah pintu God dan eh, dibuka, pintu nafah ditutup. Tapi nak balik tahu di sini dan terus lihat, eh, kesukaran kepada kita iaitu jalan kesucian dimudahkan oleh Allah. dalam bulan Ramadhan disebut merujuk kepada dibuka pintu surga, jalan kesucian dimudahkan oleh Allah di mana banyak aman-aman eh, ibadat eh, yang pahalanya digandakan dan neraka ditutup neraka ditutup maksudnya jalan-jalan ke neraka disukarkan oleh Allah Subhanahu SWT bila kita nak cakap benda tak elok kawan remind puasa. jadi kita pun eh? terhenti nak balik tak, nasib neraka ditutup, pintu syurga dibuka, dibuka dalam bulan Ramadhan dan yang lebih penting lagi Tuan-Tuan-Tuan iaitu syaitan yang merupakan musuh utama kita kalau Tuan-Tuan tengok Kenapa kita berbuat dosa Kita cari sebabnya Di penghujung sekali Adalah syaitan Dan dalam bulan ramadhan Syaitan dirancang Maka pada ketika itu Kita hanya berdepan dengan diri kita sendiri ha. Kalau kita nak kenal dia kita Tengok dalam bulan Ramadan, That is what you are Maksudnya, Jangan salah rasa syaitan Syaitan ambil suci satu bulan Suci terpaksa jadi ha, dia setelah satu bulan dia balik ke sini, kita minta bila dia bertemu kita dia kata apa you are totally different person ha, jangan bila dia minta kita ha, when I leave you you are like this after this when I meet you you are the same no different maklumah ha, tak tak kamu atau jantan saja. Baik dia dirancang. Abi perlu ambil untuk dia. Kami sudah depan dengan diri kita, hawa dan nafsu kita. Tapi jaga-jaga juga dengan abimu, mudah sebab saitkan belum dia diikuti sebelah bulan dia jadi sering hawa nafsu kita. Oh, so, dia jadi sering untuk dia. Apa fikir Allah? Sebelah bulan dia diikuti, dia sering berdua sebelah bulan guna bendera dia pesan pada awal masuk, ampa buat kerja dia elok tau sementara kesiadaan aq asim. Siang bagak dulu minggu pertama apa? Masjid dan surau tu penuh. Tempat saya kena tambah khemah dan apa? bumbung. Tapi Nazir kata jangan bimbang minggu pertama saja tapi kita bongkar hari. Apa? Sebab apa orang nak masih macam kena atas? Sebab apa? Ha, dia dalam peperangan dia macam tu dia punya psychologi perperangan macam tu kan, kan. bila kita pergi berperang kita punya leader tu depan kan, kita semangat tiba-tiba bila -tiba jiwa enam tengah tangkap ataupun berpandu takduk, kita jadi lemah, kita retreat retreat, cipta retreat bila retreat belakang, dia fikir oh bos takduk dia sebulan kita sebulan bulan kita tak boleh berdikari awak. Oh kan. Jadi pun dia rasa main semangat balik tu yang buang-buang-buang sampai penghujung dia tak buat juga dan tak kan. Mulai ah tuan kan. Suami gimana boleh tolong isteri buat kuih tak dapur dia Tolong ha Mohamai terawet Jadi tolong istri buat Buat kuih Nah hari ni tak kena Jaga Sampai habis Dia Dia kena sedang Risk ni Ataupun apa-apa Dia ambil sirah Hujung ni Cita semangat kat depan Ha kan, Jadi macam Jadi macam apa Jadi macam Tu Ha uh, Redding Ha Dengan kurang-kurang kan Redding Boom kat depan Tapi ending spoil Oh betul. Ada juga ni. Jadi kita tak boleh ah ending tu yang paling penting. Dan mungkin makluman ni saya terus kepada ni dan terakhir saya nak pesan kepada sebab-sebab selain kita orang Melayu di konsert bulan puasa ni enam perawan lepas perawan banyak orang kita blok. Tak ada tak lawi micil. Sebab ni konsert sekarang konsert tengok siapa yang tak seorang tak semang kita. Ah, ha, dia tak jahil tentang kelebihan soal laki okay. saya pun dulu bangun juga tunggu imam je habis soalat doa saya pun pelak juga tak soal laki <tuh> saya takut saya usah orang akan tanya eh? usah pun apa uh, tak benar laki ha, saya dah sediakan jawapan ha, jawapan dia saya nak bangun buat waktu sahur nanti bangunlah tak bangun haa jadi terus teruskan, terus terus tak payah di risiko bila imam bangun buat salah wicir bangun juga. Ada tak payah buat ulang Alir, alir kroyan, kembali tidak ada dua wicir dalam satu malam, satu malam ni tak payah ambil risiko. Kalau orang yang tak buat wicir dia tak faham sangat kesatuan. Sebab ni <coughs> pada Khabar di dalam besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Allah Subhanahu Taala telah menampahkan kepada kamu satu salat, iaitu salat isyak. Maka sebahyanglah antara salat isyak dan salat subuh. Waktu dia waktu subuh. Ini waktu dia. Tuhan tambah lagi satu hadis riwayat Ahmad. Bila sudah menjelang pagi dan salah seorang daripada kamu masih belum melakukan salat isyak, maka bolik يعني فطور mana tu yang sunnah lain yang sunnah merakat yang diberi tak fotor kecuali solat ni qitar sebab itu dalam satu mazhab sunnah wal ma jamaah al-aisuni dia mewajibkan solat ni qitar saya ingat mazhab imam malik ke atau mazhab imam ahmad bin hamba bagaimana mazhab ini dia mewajibkan solat qitar dan hadis yang lain qitar adalah kewajipan barang siapa tidak melaksanakan wajib, maka dia bukan daripada kalangan kalangan kami maksudnya nak bagi tahu walaupun dalam mazhab Syafi'i dia dapat kafir sinat muakkad tapi sebenarnya dia dah sentuh thinning nak hampir kepada orang, wajib berbanding dengan syarat tarawih kalau kita go for tarawih and we ignore wajib, uh, nampak sangat kita tak faham tentang prioriti-prioriti dan keutah, keutamaan. Ah ha, di mana solat Isyak itu hasabihad dan ganjaran dan martabatnya lebih tinggi daripada solat qara rawah. Ha, allah semoga Ramadan kali ini ha, menjadi yang terbaik bagi, bagi kita ha, yang baik kepada Allah Subhanahu dan yang baik dari lemah diri saya sendiri. Saya sudahi dengan taufik wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh wa